اوضو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اني دعوت قوبي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء لا فرا ان حضرت نوح علیه السلام ژرستو د خپل طویل mehnat na 950 سال سيداري پر زمان کې ډېرې پیړه د غي پنان شو نوې خلک راولوي شو وفات شو نور راولوي شو وفات او طويل جدوجې ده مهنت پاغي باندې وکړو نو داګه نرست الله جل جلاله ته چې کوم کارګوزاري بیان کړی دا نو هغه کارګوزاري الله تعالی دې قران کې را نقل کړی دا نو قال اوې حضرت نوح عليه السلام رب ابلن کې زم ما اني دعوت قومي ليل و نهارا انې دعاو ته م داوت ورګي کې نن خپل قوم تا زما قوم تا ليلن د شپې و نهارا او د ورځې نو ګرا شپې مخې ګلا دینه د نوغه له زلاته والسلام تړپ معلوميږي په دې قوم باندې د سم رخه پګې نو دشپی مود داوت برگو او دینا ونها شپای را مخ کی کلا لیل ونها یعنی رز مخ کی رازی بیا شپا رازی نو نا شپای مخ کی ذکر کلا بیا رز ذکر کلا نو استمران اشاره دا چې مستمر مسلسل ما پا دی بانده آغا محنتو کو آو دے که دنوح علیہ السلام سبر تم اشارہ دا چه اللہ غلی سنب سبر اولو حسینہ ورگنے آو کس ماکس هم داوت دا اشارہ دا دشپی داوت زان لئی درازه داوت زان لئی درازه دشپی سڑی زان لئی ملاویگی درازه یوزه یوزه ملاویگی نو تنوع دا داوت تا کس ماکس هم داوت میں ودور گو خوب هرحال په کوم سا سره شو ورقصي آیات کې د کوم ذکر کې چې فلم یزدهم دعائی پس وان گدل را دعائی زمان دعوت ور کول د دیتا زمان د دی دعوت د ل را سیوانه ک الا فراره مگر تخته نفرت او لریواله او تخته دی ایمان کمشه تا جمع بلل ایمان او اعمالو تا نو جسم را می دعوت ورکو نو دی بددی نو دوم را لری تختی دل دعوت اس ایس اثر اثار نکو گویا که دعوت پا غی اولتا که دو پزا ددی چی ایمان تنیز دیشوی وی نو لری که دل نو فورو تیخت توا پزا ددی چی اعمالو تنیز دیشوی وی نو پزا ددی پانی تیخته واشه پولتہ شد د ابا ز کس دبليو کینه پولتہ شي اموس کې او جی بیا را شي ناموز منفریدي خیال مکل ده نوو علي السلام او سلام او پر مال جالا دوی ته چې ما سومره دعوت ورکړل ده نو د دې ایمان او د عمل نو تیخته و اني کله ما دعوته او یک نن هر کله چې ما دعوته دوی ته دعوت ورکړل ده ایمان طرف ته چې اغ سبب د مخفرت دی ایمان ص ل الغفران هر کله چې ما دعوت وګړ ایمان تپاره ل تخ لهم چې تهدي ته بخنو کې خدایا. نوجهو اصابعهم في آزان هم د داسېقوم دی چېې ګررزوللی دي او د خپل ګتو سرونه خپل ګوتې. ګوره ګوټي ذکر کړل ګوټه سړی غو سر ورګي هو معنا دا شو چې دی به دا ګوټه سمه ور منډلې دی وګونګي چا سينه د حضرت نوح عليه السلام دا غاواز به مونږ باندې ولې ان دې کې د دې کمال نفرت اشاره دا اور دا اندل کمال نفرت چې د دعوت مونږ ونرو دلله خبرم زمون وګونو تننن نوځي بازي کس خو خبر دا نو خبر نو خبره وري ته د دعوت ورکې خبره وري یا جمعه یا را نشي په ان شاء الله ما خام برز ما را نشي خبره ته ځکه کراش نو خو د پدې خبره کی ګو بیا صدر پوک کی وې دغه خبره کوي الله خالق ته مالک ته به روان شي نو دی په دې دی دیوانه چی خبره ووري نو وګونو کی به ګوډي ور منډلي اسو کې چیرہ چته خبره ده دوا ووري نہ جعلوا اصابعهم فی اذانهم سړیدنو هله سلام صبر تاريان شي د کامل صبر ده تا ته کو دي دي کې سو وګونو کې ګوتې ورکې د دا ته دعوت ورکې او ته بیا عمر کې اخواد لاندې ته بیا د دعوت ورکړه ته وګونو کې سو ورکړي ګوتې ورکړي صحیح څنګه ا بیا سګه چې بزان سادر را وچی واستع اشو فیابهم او دی پټ کزان لره پاک کپړو کې ځان باندې راوځلې وخت کپلې زکر نو ول سلام سره او داود سره دومره بو عزو چیره اسنه زمو په د سره نظر نبري زه ډوبینه وستع شوقیا بهم ځان پټ کپړو کې واسر و واستكبر واستګبارا او یا الله دی غډې ریس تار او کو واستمروا علی الشرك استمرار وکړه په شرک باندې واستکبرو استکبار او ډېر وی تکبر زجه کمشه د ډیره بلم ایمان او اعمالو ته داغه نه ځان ډېر لوی وګڼه اگر ډېر لوی سپک شه وګڼه نه کېد هغه وقکه خدای توجه پلاټ په ځان بندې سادرې را وچی دا د هغې ډ ځانوګه دغې نه غ یو اوپشي او ګړه خدای زماده ددعوت نو دی نه په دولهې ده هدایت دانله لاس کې دی دووت کې نه دی ور هیم سو کاله معت س ل نهدي د. او تهه شي پهدي وړه ک د دی نه معلومی کې او خبر امده غلچه ہدایت د الله لاس کې دا په دعوت کېنه په دې واقع کې الله نبی له سلام ته د صبر تعلیم ورګي چګوره خپل کوم ته دعوت ورکوه هر داعي ته الله تعالی په دې کې تعلیم ورګي چې د داعي په زیمه باندې دعوت دی هغه جمعه تر راضی یا ناراضی قبل یې یا نه قبل خپري دي بها دعوت ده نه چې ته د زر بیانو کې پریدي پریدي بها خبر ده ستریکہ بیو سڑے پہور سوز انو تا کا ڈیر دور تدانگی ہو تب بچکے ہیں اپر زیان دال ماب کئی بینا تبلگیانم بیداو سر تانے اوما آلین نوح السلام دین پر خودت زمداری و آگئی خبر رسول و آگئی کې دماغ دماغو کے دا خبر سو کہ انو لنو الحدایت دا اللہ تعالیٰ لازکتا اللہ غالیو شکر نو غالی دکی شدت اعراض شدت اعنات دانو عليه السلام په کمپیوټر لري تکبر حق سره به دا کیس ملو به اوس د زمانه کې امباز خلک شته چې نه حق وتاړو حق نه ښکاری هې پره خاندني کوي هغه پره ټوکی کوي دا د ظلم دا د تکبر دانو عليه السلام پر مې واستکبر واستکبار دا د تکبر خبر ده انداله چې داوت سره دا کیس مانداز کو د دای سره دا کیسه اندازو کو مزید کارگزاری بیانی ثم اینی دعوتو هم جهارا یا اللہ یکیناً بیعزی چیم دادین ما دی رو بلیل جهارا علانیتاً کسما دعوت بیانی ار کسما میند پی ماو کو او بردان تل اخکارا دعوت میں ودور کو آو ثم اینی اعلانتو لهم او بیعی کنان دادین رستو جیم اعلانتو لهم ا دې ته आवाज उचित کږي په چې مسراجدي وګونو کیسمره ګوتیور منډلې نه ما په سمزور لګو جزدي ته الله د وحدانيته رسول نو بیا ما उचित کدي تخپل आवाज خطاب عام مې وکړم په والد خلکو ته جټول خلګي واوري واسررت لهم اسرار پردي داوت ان پرادي دعوت واسررت او ما پپټه باندې ورک ته دعوت لاندي आवाज سره په کم आवाज سره ځان ځان لا واسررت لهم اسرارا میا بیا دعوت ورکړی ته پپټا پپټوالی سره انفرادي دعوت ځان ل ځان لا پکتہ आवाज سایت یو یو تن پو یو نورګز مدرو ګولې په استعمال غدی باز مریض باندې بار کسم درو ګولې استعمال کو پدا سر نه گئی اور ځان نو نو علی صلات سلام په دې دعوت هر کیسه دارو ګول استعمال پټه باندې خار باندې د شپې درزي پتیزا پچغا ثم واسررت لهم اسرار فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا داوت میسرکلونو عليه صلات و سلام چې کوم داوت هغه بیانې هغه دا داوت طریقې وي دا داوت انداز اوز دعوت می دیتی سور کل دنو داغی بیان که فقل تو لہو فقل تو الله یا خپل کوم تا چه استغفرو رب بکن طلب دا مغفرتو که خپل ربنا فطوبی سرا توبه و باسه دا شرک پری ده رسل برایشی پیزو بوتان دی داغی عبادت دا شرک پری ده د دین توبه و باسه اینهو کان غفارا یکی نند اللہ جلل جلال ہو چه ده د ډیر زیات بهون کېده شرک او د کفر او د ګناهونو سوق یوته رجوع کی اغه ته بخنه کون کړي نه پایده بسي ور پسې د استغفار او د توبې فایده ویانه یو رسل السلام علیکم درارا رعب ورایتا زبان دی اسما اسمان رعب رعب ليږي یعنی باران په سبب د توبې او استغفار مدرره باران پیدا په وخت د ضرورت باران مسلسل په وخت د ضرورت باران له با الله جل جلاله هراوري او درم پیدا و يمذتکم باموال و بنین سیوا بکی الله تا سولرا په مالو نسر مال بدل الله سیوا استغفار سره مال سیوا کی گیا پس حلو کری استغفار وای دعا کی. مال که الله برکتا چی قرآن, قرآنی مسئلہ دا مالو نو سیوا کی حتی جیر بدا قرآن خبر ادا و زامن با اللہ دار کی چا زامن نئی دا غید پر بهترین علاج سی شدی استغفار اللہ تعالی بول سور کی جینکو سران نر نارین اولاد با اللہ ورد. زامن والا سوا کې درېم پیدا وې جعلكم جنات نو علیہ السلام دې با با با تم با او جعل الله بدل باغونه درګ دام یې وی بخورای باغونه به سیوان به یو ای بل سیبی الله به دې استخبار تاسو له باغونه پیدا کی وجعل لكم انهار اعوذ برزي الله تاسو له نهرونه بارنونه بورګې با دا نهرونه وجاری شي پسونه به وکوي ساروی به وکوي خوزونا تالابونا میان بساتا ہے اللہ پر نحرون جارگی او بو کمینا چی کہت راش کومن استقبار پکار دی استقبار سبب د باران دی اوکلی والا شروع که اللہ پر قسم نبانیس رووری باران نبانیس رووری نیرون نبانیس رووری دی او بو انتظام استقبار دیر بهترین شده در رزق سیوه والی گی دی طولن بہترین استقبار دی او اخرت کې اند ټولونه به ترين دي او حديث کې راضي ذوب من وجد في صحيبته استغفارا كثير صحيح ابن ماجه روایت داغه تند پر اخرت کې خوشالي دا چا پخپل عملنامه کې استغفار ومن او بل حديث کې راضي نبيل سلام پرماي من لازم الاستغفار چا استغفار لازم کجال الله لهو من کل هم من فرج اللہ با ہری پریشانے کی دلی لار رو کل دیکن مخرجا ہری تانگے کی با اللہ تلا دیتا دوتو لار ورگی ورزقه من حیث لا يخفصی رزق با اللہ دا جنور کی جید دیتا با گمانو ایک افران مشرکان دمکی دم بارکی اللہ پرمئی وما کانا الله لیوعظی بهم او او, او, او سورت الانفال کې راځي پیغمبر دې الله اعظم نور کې جدي دي کی او دې الله اعظم نور کې وه مستغفرون تر پر جدي سي کوي استغفار کوي دې تواب کو نه اي کې به غفران وک غفران ک دل پاس به استغفار به ترين شي تر انسان استغفار و دي ګونو کې نه په پردې مافي يو پيدا دي دوېم پيدا د الله اعظم له عذاب اوره دا اندال دا بدمعشی ګونو نه دا بدمعش زړی جی بدمعش مومن, مومن بدمعش پی نه چې ګونو نو کې استغفار نو خده کسته کې استغفار نو وای دا زه بدمعشان له الله دا اخرت پر سورګی عذاب دا بدمعشی په دلګه او باسی انسان څه شي دی خپل حقیقت ته انسان څهږي زمندې پیدائش نه نه دی و خو ریسورس ته جوړ کی دې ته سوچو انسان تخپلہ کې ګټه وصل شي معلوم شي لاول نه شي وخر کې شي جوړ شي سب پات شي نه مخ کې او نه بیا رسول ذکره ها ما دا کوي قالو و نو عل سلام رب فالن قومی زمان قوم تا لیل اندوش بی وننخارا و, و دورزی نفلم یزدنهم پا سیوانک دیلر دعائی دعوت زمان اللہ پرارا مگر لری والی و تیختت دعوتنا و انی او یکینا نزد شیومنو علیہ السلام و پرمیل کل ما دعوتو مر کل چه ما دعوت ورکل ده دوئیتا لی تغفر لهم دید پارا چه تبخ نوکی دوئیتا جعلو دیگر زول دی اصابع هم گو تیخ پلی فی آذانهم پا وگنو کلو که وستاشا و فیابا هم دیرا پت کل دیزان لر کپلو که اچولی دیزان بندی کپلی واسر رو دیست دی دیت سلسولو همیشہ والے کلے شرک باندی وست اکبرو دی دیر زان لی گنل د توحید نا استقبارا پزان لی گنلو سرا سمب اینی او یکینا بیاز چیو ما دعوت هم دعوت ورکلیو دیتا جی هارا اخکارتور سمب اینی آلان تولو هم سمب اینی یکینا بیاز چیو چت کدیتا پدا داوت سرا پتی زچغه مې وته داوته جلاو وا اسرار دلهم اسرار او ما پټوالیو کو پداوت کې دوی ته اسرار پپټ اواز سرا پپټوالي نه فقلته فس معي ستا فرورم ب کوم بخ نه وواړی ر خپلله فالون کې خپل نه ان نه هوکانه یقی نې دا پونکې غفپه ډیر زیات مافی کوون کې یوررسلی ساماللی کوم راوبور ته سوبانې سمان ینی ور ینې باران علی کوم په تا سو باې میدراه مسلسل په وخت ضرورت ویم دد کم سیوا بگتا سلرا بی اموال و بنینا پمالون و زامنو کے وی جعل لکم او پیدا بگستا سدپارا جلنات انباؤنا وی جعل لکم او کگر زیستا سدپارا پیدا بگستا سدپارا انہارا نهرنا الحمدللہ رب والانك بدل المتقين والسلام والسلام محمد عليه وصحبه اجمعين اللهم اهدنا واهدنا وجنا سر لمن احتلنا مزينين بالتقى وادعوا ربنا تقبل وربنا اغفر ربنا هب من ازواجنا وذرياتنا قرنا طيبا واجعلنا مقيمين الصلاه يلا سبع مرات استغفار باندې مداومت را نصیب کړي شرک غونانا نصیب کړی هغه د سزانو نصیب کړی الله خپل نعمت کرم را نصیب کتاب الله سره محبت را نصیب کړي الله کریم هوا صبحی ژوند دی الله د درسونو را نصیب کړي هلبا باد ته بخاله په پاتې کې به راخیر ته خسته خیر منزله او آسان الله تعالی All right.